בעזרת השם, ספר המידות, הקדמה שנייה, מה ששמעתי מפיו הקדוש בעניין המידות. דע, הנה בכל מידה ומידה יש בה כמה וכמה בחינות ועניינים. כל מידה היא בחינת קומה שלמה. על כן, כשחסר לאדם בחינה אחת מהמידה, אף שכל המידה היא, אצלו, היא בשלמה אצלו, אף על פי כן, נחמת החסרון אחד, שיש לאדם בעמידה, אזי נראה לו כאילו כל המידה חסרה אצלו. כמו אצל האדם, כשיש לו חיסרון באיבר אחד, אזי כל גופו מבולבל ומרגיש החיסרון בכל הגוף. כמו כן, כשחסר לאדם איזה חיסרון בעמידה, נראה לו כאילו חסר כל המידה. והנה המידות הם שכנים אלו לאלו. על כן יכולה מידה אחת לעזור למידה אחרת שהיא שכנה אצלה. כדוגמת שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, איבר מחזיק איבר. דהיינו, כשאוכל זה האיבר מהבהמה, יתחזק איבר האדם. כן אצל המידות יוכל לסייע חלק מידה זו, שהיא בחינת איבר המידה לאיבר מידה השכנה אצלה. ועל כן כשאדם רוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות רעות ולזכות למידות טובות. וצריך לבקש ולחפש עצמו תמיד, ולחפש בכל מידה ומידה אם היא שלמה אצלו. וכשרואה איזה חסרון באיזה מידה, על זה יבקש עזר וסיוע מהמידה השכנה. זהו עניין הנאמרים באותיות הללו, ובעניין, למשל, כשחסר לו ענווה, ויש מידה אחרת המסוגלת לענווה, כגון ביטחון, אז צריך לסייע לו על ידי ביטחון לבוא לענווה. דהיינו, לפעמים הביטחון הוא בקל לו יותר להשיג מענווה, ואזי יעשה הקל, ועל ידי זה יבוא לעמידה שהיא כבדה יותר אצלו. ולפעמים יש לו מידה אחרת, אלא שאין הוא משתמש עימה. וכשצריך לסייע לו מזו המידה למידה אחרת, צריך להתחיל להשתמש עימה. פירוש, על פי משל הנ"ל, למשל מי שרוצה לבוא לענווה, ורואה שביטחון מסוגל לענווה, ובאמת כבר יש לו מידת הביטחון, רק שאין משתמש עם זאת המידה של ביטחון. אזי כשרוצים לזכות לענווה, צריך להתחיל להשתמש עם מידת הביטחון. וכן כל הקרצה בזה בשאר מידות, ואבין. שייך לאלף בית החדש עוד דלת דעת סימן א. המתחיל, דע, כי לכל העולמות ולכל נברא יש קומה מיוחדת, למשל מינה אריה וכו', וההבדלים כולם הם רמוזים בתמונת האותיות בצירופיהם, והזוכה להבין את התורה וכו'. נראה לי שזה עניין השיחה ששמעתי מפיו הקדוש קודם שבת חנוכה תקס"ה. בעניין הבריות של העולם, שכל התמונות והצורות של כל בני אדם, כולם נכללים בתיבת אדם הנאמר בתורה נעשה אדם. כי בזה התיבה אדם שאמר השם יתברך נעשה אדם. בתיבה זו נכללים כל מיני התמונות של כל בני אדם שבעולם. וכן בתיבת בהמה וחיה נאמר במעשה בראשית, וזה התיבה גם כי כן נכלל כל התמונות של כל בהמה וחיה וכל שאר הנבראים. והעריך בשיחה זו ואמר אז שיש חכמות אפילו בזה העולם שיכולים לחיות בהם לבד בלי שום אכילה ושתייה והעריך בשיחה זו הרבה ולא זכינו לכותבה שייך לא׳ בית החדש עוד, ד... עוד דעת סימן א׳ בסופו וגם יודע התאחדותם היינו ראשיתם ותכליתם כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל וכולי אפשר שזה היה קצת כוונת רבנו זכרונו לברכה, בתורה המתחלת לכו חזו מפעלות השם, בלקוטט עניין הסימן המדט, כי לכל דבר יש התחלה ותכלית וכולי אין שם היטב. ואפשר היה כוונתו לעניין הנ"ל, שצריכין לזכות לדע ולהשיג עניין הנ"ל, שבהתחלה ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. כי זאת התורה לכו חזו הנ"ל, לא זכיתי להבינה היטב בשעה ששמעתי מפיו הקדוש.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 על ידי זריזות בנקל להיות פרנס הדור בגשמיות או ברוכניות וסימן לדבר לך אל נמלה עצל על זה כתיב משם רואה אבן ישראל דהיינו פרנס. היינו שהפרנסות להיות פרנס זה עומד על זריזות הנלמד מהנמלה כי משם רואה אבן ישראל. ועניין זה כבר נדפס באלף בית החדש בלשון אחר אך בסגנון זה שמעתי זה העניין מפיו הקדוש אמר מעתיק, שמעתי איך נתגלגל הדבר שזכינו ברחמיו הגדולים, שנמסר לנו הספר הקדוש וספר המידות הזה מרבנו כי נתגלגל לזכות הזה על ידי זכאי, הוא הרב דוב חיילס, זכרונו לברכה, הוא באמת היה איש זכאי, לאשר ששמעתי שנתקרב לרבנו ז"ל במסירות נפש ממש, כי הרב הנ"ל משמש בקטע הרבנות זמן רבה בעיר לדשין ברוסיה. ובזמן הזה היה כבר מקורב לרבנו ז"ל. ופתאום נתלהב ליבו מאוד לעזוב את המשרה של הרבנות ולתקוע לא עולו באוהלה של רבנו ז"ל בברסלב. ותכף עשה מעשה ועשה כרוז בבית הכנסת של עירו, שהוא עוזב את הרבנות שם, ושם דרכו עם כל בני ביתו לעיר ברסלב, אשר שם משכן כבוד רבנו ז"ל. ושם מצא מר גוע לנפשו, שזכה לראות את רבנו בכל יום. וגם היה דרכו בכל יום נלך לרבנו ז"ל ולספר לפניו סיפורי מעשיות וחידושי תורה שנמצא באיזה ספרים קדמוניים. ולפעמים הגביה רבנו ידו הקדושה ואמר על איזה חידושי תורה ששמע מהרב הנ"ל שהוא באמת רוח הקודש. והיה זאת להרב הנ"ל למשיבת נפש, על ידי הדיבורי תורה הם הקודש. ורבנו ז"ל כיוון בזה מה שכיוון כדרכו בקודש. פעם אחת סיפר הרב דובענל לפני אבנו זכרונו לברכה מעשה מורש שיבה אחד שהסיע את ביתו לבחור אחד מהישיבה שהיה למדן מופלג ועסק יום ולילה בתורה ובלילה היה לומד בבית המדרש והתחיל לבוא אליו מגיד מן השמיים והיה לומד עמו בכל לילה אך זה המגיד היה מן הסית רעך ולא מן הקדושה כי מסתם הנכשל בעת הדבר אשר על ידי זה היה כוח לסית רעך להתאחז בו והאברך הזה לא גילה זאת לשום אדם, ולא ידע שהמגד הוא מנשית רעך. פעם אחת התחיל המגד ענה לפתות אותו שיבוא אל אשתו בימי נידתה, והוכיח לו כי מן השמיים הוא. והדז התאבר אשתו עם נשמת משיח. והאברך האמין לו, והתחיל לתאבר עם אשתו שתשמע אליו לזה. ואמר לה כי בא אליו מגד מן השמיים וציווה עליו שיעשה כן כי מן השמיים הוא זה. אך אשתו הייתה יראת שמיים מאוד. <coughs> ואמר לו שתשאל מקודם את אביה, ועשתה כן. ותספר לאביה זאת, ונבהל מאוד אביה מזה, כי הבין תכף שהמגד מנשית רעך. ויקרא תכף לחתנו, ויאמר אליו תדע שזה המגד מנשית רעך. והסימן הוא, כי אצל מגד הקדושה, נרשמים כל א' ב' על מצחו, והאותיות של שם הוויה ברוך הוא על מצחו. ואצל מגד מנשית רעך נרשמים גם כן אותיות א' ב' על מצחו, אך אותיות של שם אביה אינם מאירים. וכשיבוא אליך המגיד ותראה כי האותיות של שם אביה ברוך הוא אינם על מצחו, תדע שהוא מנסית רחב, ותזהר מאוד להישמר ממנו. הוא בטח ירצה להזיקך, על כן אני מוסר לך שמות וקמעות, ואז לא יוכל להזיקך. ויהי בלילה בא אליו המגיד, ואברך, כשראה שאין מאירין אצלו אותיות של שם אביה ברוך הוא, ידע שהוא מנשיא תראחה, ועשה ככל אשר ציווה על אחותנו וניצול ממנו. ואדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, ששמה מעשה הזאת מתלהב מאוד, ויאמר להרב רב דוב הנ"ל, אבל אצלנו ברוך השם מאירים כל אותיות האל"ף-בי"ת. ותכף מסר אז לאנשיו להעתיק ספר האל"ף-בי"ת שלו.